Salme 94 Du hevngjerningenes Gud, Jehova, du hevngjerningenes Gud, tre strålende fram. Reis deg, du jordens dommer. La gjengjelse komme tilbake over de hovmodige. Hvor lenge skal de onde, Jehova, hvor lenge skal de onde juble? De fortsetter å la ord velle fram. De fortsetter å tale hemningsløst. Alle som praktiserer det som er skadelig, skryter stadig av seg selv. Ditt folke, Jehova, fortsetter de å knuse, og din arv fortsetter de å plage. Enken og den fastboende utlending dreper de, og de farløse gutter myrder de. Og de sier stadig, ja, ser ikke, og Jakobs Gud forstår de ikke. Forstå dere som er uten fornuft blant folket, og dere tåper, når skal dere få insikt. Han som planter øret, kan han ikke høre, og han som former øyet kan han ikke se. Han som tilretteviser nasjonene, kan han ikke i rettesette. Han som lærer menneskene kunnskap. Jehova kjenner menneskenes tanker, at de er som et pust. Lykkelig er den sunne og sterke mann, som du retteviser ja, og som du underviser ut fra din lov. For i ham ro, fra ulykkens dager, til en grav blir gravd for den onde. For Jehova skal ikke sikte sitt folk, og han skal ikke forlate sin arv. For den rettslige avgjørelse skal vende tilbake til rettferdighet, og alle de rettsskaffene av hjertet ska følge den. Hvem vil reise sig for mig mot de onde? Hvem vil stille sig på min side mot dem som praktiserer det som er skadelig? Hvis ikke Jehova hadde kommet mig til hjelp, hadde min sjel snart bodd i stillheten. Da jeg sa, «Min fot vil helt sikkert vakle», fortsatte din kjærlige godhet, Jehova, å støtte mig a mine föroroligene tanker ble mange i mitt indre begynte din rike trøst og kjærtegne min sjel skal den trone som voller ulykker være i forbann med deg den som forårsaker vanskeligheter ved forordninger De retter har angrepp mot en rettferdig sjel og erklærer endog den uskyldiges blod ont men jehova skal bli en sikker høyde for meg og min gud min tilfluktsklippe og han skal la det skadelige de skadelige gjøre vende tilbake over dem, og han skal bringe dem til tauset med deres egen ulykke. Jehova, vår Gud, skal bringe dem til tauset.